Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester Morgennyheder. Det er tirsdag den 6. juni, og i dag skal du høre om Novo Nordisk, der vil have fingrene i et fransk medikusselskab. Vi skal også forbi Apple og Saudi-Arabien, som begge hen over den forlænget weekend er kommet med nogle ret store udmeldinger. Og dagens nyhedsoverblik her runder vi af i Sverige, hvor aktien i Viaplay har fået ordentlige hug. Du lytter til Jørgen Vester Morgennyheder. Mit navn er Sine Terp. Om ikke særlig længe kan du bruge forskellige apps, helt uden at have din telefon, PC eller iPad fremme. Apple har nemlig løftet sløret for nogle helt særlige briller ved navn Vision Pro Headset, skriver CNBC. Brillerne bygger på teknologien Augmented Reality, hvor den virkelige verden får tilføjet et virtuelt lag. Og headsettet, som koster i omegnen af 25.000 kroner, kan bruges til at se film, billeder og spille spil, og så kan det endda bruges til at holde online-møder med. Apple præsenterede brillerne for verden mandag samtidig med, at de lancerede en række nye versioner af eksisterende produkter, såsom en ny MacBook. De mange nylanceringer sker sideløbende med, at Apples aktie er sted til sit højste niveau nogensinde. En aktie i Apple koster knap 180 dollar, svarende til ca. 1250 danske kroner. Der kommer til at trille 1 million færre tynder olie ud af Saudi-Arabien hver eneste dag i juli. De olieproducerende lande i OPEC Plus mødtes nemlig søndag, hvor Saudi-Arabien besluttede at sænke sin olieproduktion i en grad, der ikke er set i mange år, det skriver Ritsav. Saudi-Arabien skærer i produktionen for at holde en hånd under olieprisen, og olieprisen steder også en anelse mandag. Her tirsdag morgen har optimismen dog lagt sig en smule, og prisen ser ud til at handle flat på omkring 76 dollar for en tynde printolie. Den danske medicinalkæmpe Novo Nordisk lurer på at købe det franske selskab BioCorp. Novo Nordisk forhandler derfor med BioJack om at overtage selskabets aktier i BioCorp. Det skriver Novo Nordisk i en børsmeddelelse mandag. Biojack sidder på 45 procent af alle Biocorps aktier, og Novus bud lyder på 35 euro per aktie. Dermed står de nuværende aktionærer i Biocorp altså til en gevinst, hvis Novus bud går igennem, for Biocorp-aktien sluttede mandagen. Äh, mandag aktiehandlen i en kurs 29,3 euro per aktie. Streaming-tjenesten Viaplay fik sig en hård medfart på børsen i Sverige mandag, hvor aktien faldt med mere end 62 procent. Det sker efter, at Viaplay annoncerede en markant nedjustering af sine forventninger til året mandag. I samme meddelelse blev det også annonceret, at administrerende direktør Anders Jensen har sagt op og bliver erstattet af Jørgen Massen Lindemann. ViaPlay forventer nu en organisk salgsvækst på mellem 16 og 17,5 procent, hvor selskabet tidligere havde regnet et sted mellem 24 til 26 procent. ViaPlay skriver selv i sin meddelelse, at nedjusteringen blandt andet skyldes en lavere efterspørgsel blandt forbrugerne, og derudover så peger virksomheden også på en nedgang i det skandinaviske marked for tv- og radioreklamer. Og ViaPlay-tjenesten har i dag omkring 7,7 millioner abonnenter.